Salmul 13. Zis acel nebun într inima sa, nu este Dumnezeu. Stricatul sau oamenii și urât s-au făcut într-un de lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Domnul din cer a privit peste fii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut.